Islāmi wa īimāni Ādā ālkaunu wa zamanu Bi Islāmi wa īimāni Ādā ālkaunu wa zamanu Vaš drugi susjet ovdje na mjestu. Se nadam da ste sa okonistu od prošle podavanja, da ste izmukli korisni savete, povuke Ja bi i ovom pridavljanju želio da natakljim ili da Ukaže na neki stvari koji su bitne u životu slimanu i pokojima sliman po kojima sliman treba da budi prepoznatljiv u svome životu, u svojoj sredini, u svom mjestu gdje živi, u zajednici, među drugim ljudima, među drugim komšijama i među drugim virakom. Jer ako on, u istinu, kao sredbenik Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam i nasio od šahadeta, to ne pokaže i svojim riječima, onda ne upitam njegov islam i njegov šahadet. Jer, kako smo to pomenem prošli puta, skoro u svakom ajetu, On je u svakom, kada Allah Ršanu govori o vjernicima, On kaže, O amiru salihat, so i oni koji čini dobra djela, kao da vjernici ne mogu biti, oni koji ne čini dobra djela, djela, i onda su so oni prepoznatljivi po tim dobrim djelima, jer oni ta dobra djela mrade istučuju u Allah Ršanu, I oni trguju s Allahom i znaju da će i Allahom Želešanu obrata nagraditi. Ne očekuju od ljudi nikakvu nakrad. I to je ono što ih tjera da, da oni ulažu svoje bitke, svoje živote, svoje brime u tom hizmetu služeći Allahom Želešanu, služeći njegovim rogovima jer kako poslani sallallahu alaihi wa sallam u jednom hadisu kaže najbolji od vas su oni koji su ljudima najkorisniji kada pogledamo siru, životopis sallahu poslanika i djedovi ashaba midvanu allahu ta'ala ajma'in vidjet ćemo da su se oni natjecali u učinjenju dobrih dira da su uvijek nastali da on nekodni prvi Ako vidi kakav hajde ga uradi da, da primanese i da koliko on može i da to uradi. E, mi možemo zapititi da smo mi u istinu na tom putu. Da li smo e, istinski stjerbenici Allahog poslanika i njegovih e, ashaba. Da li idemo tim putem. Uvijek, uvijek mjerimo svoje dijela prema prema dijelima Allahog poslanika i dijelima ashaba Allahog poslanika. I ono su u svetu hasene, najljepši, najljepši uzor, najljepši uzor na muslimanima na koji se mi moramo ugledati i uponašati kako, kako bi postavili i sreću i zadovoljstvo ovoga svijeta, a i džernet na budućem svijetu, jer to je naša prigovina za Allahom i Allah zašanu kupuje od nas naše živote, naše imetke za dženete. To je ta trgovina u Novome svijetu, gdje su belajne, da će usipiti neminurnost na kojoj jedan vijenik mora naići i s kojima se mora sočiti. Ali to su sve ispiti na kojima čovjek može pasti i ponovo da ta ispit ponovo polaži da ne padne drugi punta. Međutim, ispit na sudnim danu, ta, ta, to je odlučujući ispit. To je odlučujući ispit koji odluči našu sudbinu da li ćemo biti ferikom fil džemne, o ferikom fil sajir, da li ćemo biti od skupine koja će uči džene, ili od skupine koja će ući bez džemne. E, naravno, bez broja hadisa, bez broja hadisa koji postiču na rad, postiču na ta'alu, međusobno podpomaganje, odruživanje, ljubav ime Allah rešanu. Sve su to lijepi fadilek, lijepi sifet osobine kojima se mora ohiti jedan vijednik. Uvijek gledajte da sitnice nekada čini čovjeka, čini i jedni pot, recimo nekada nekome Pridržite kaknuti jako, kada izlazi, to je sitna stvar, međutim, za nekog je to velika stvar, on će to pamtiti. Jer kada govori, to i govorite lijepe riječi, ili protivnom šutite. Znači, koli hajeren eul jesmet, kako je poslanik sallallahu alaih sallam kaže, reci dobro i šuti. Jer nekada čovjek, kada je puno priča, rekli neke stvari koje možda ne bi želi, a možda u toj neke on računimo govor govor uvrijed nekoga što će treba da služi jer da to i pohval malo manje nije i nami to rekao zato ma kulli ibadi je koji je bolji u što je najljepše inna shaytana yanzabu bainahum doista šejtan želi da zasvoj brzlju među njima taj se organizacija u inna šeitana linsani a duhu mubin, doista je šeitan čovjeku otvoreni i naprijatel. E inna šeitana lakum a duhu afer tahidhuhu a duhu. Vama va je šeitan naprijatel i tako ga smatra, tako -tugasod, se odnosite treba yeah. da uh, njema. čovjek ne može biti perfekten, ali moramo postaviti neke cilje. Prošli kuta se spomenuli da sve stvari koji su uh, koji su imaju svoj dijek, one imaju jaku konstrukciju i jak projekt. I mora to biti dati po projektu po sistem. Znači, Na primjer uzmite kuči, kuća koja ima jak projekt, koja rađena po sistemu, nje životni vijek je dugo i ne ovaj du, duži traje. Međutim sve što se radi uh, bez projekta, sve što se radi na samo inicativama znači i vođi bez ovaj bez znanja znači što je džahen, je god je jehlni je jehlni znanja tu slab plodovi tu slab plodovi i to ne vodi, ne vodi dobro e, stoga e, morate se držati tog principu u svom životu da sve u životu morate biti sistemski te mora primati sisteme za sve. U izgrađeni iz i vas samo mi izgraditi svoje ličnosti kao vjernika i izgradni porodici, u odnosu i djece, obujene i tako dalje, tako dalje. Tu su sada sve neki sifati, fadinati koji nas sada čedini, jedan treba da da ovaj počti. E vidite u sunjun salav jeharo kafe u trenutu Ja jeh uh, nam nas inama pagite na anfusukum mataa alhayati O ljudi sve vaše u vaše životima su usmjerene protiv vas. Razrad vašim uživanja na dünyao. Vidite ovdje, ovo hoće vrlo bit sve teritorije, ne samo u vjeru, ne samo znači učitao i učitom život u svim porama života kod društvu, zajednici, sve nepravilosti su usmjerene, usmjerene protiv, protiv ljudi. Pa vidite ovo i sad zemljantljisi, poplave, to su sve posljedice ljudski, ljudski loših postupaka, neispravnih postupaka. Sve vaši loši postupci su usmjereni protiv vas, na vašu štetu. Isto kada mi postavili nekoga na određeno mjesto, a on nije zaslužan, nije dostojan te funkcije, Oda je to, to je jedna nepravilnost koja će poslije izazvati e, katastrofalne posljedice. E, vidite, znači, to, je princip, to je princip koji je Galera žanom postavio ljudima i oni ako se budu pridržavali ga, uspjeći. Ako bude, ako budu oslupljali tog principa, zadesit će i to što će i zadesiti. Razumijte? Naravno, mnogi su mnogo broni sojati koji govori da se funkcije da se određen, određen položaj daju ljudima koji su idu ostojni, koji umiju raditi. I naravno, kada god radimo nešto, uvijek moramo gledati da to bude pedantno, da to bude uredno, da to bude dovedeno do tačina, da ne bude ovaj, manjkavo, jer svaka manjkavo sediti, svaka manjkavo sediti. E, kada postojimo samostimanima i nebostimanima, mi smo družbi da budemo praviti. Neću mu sad reći, aj, on mi je nevijedih Bogu, ja nevukras ja ne. Znači, musliman je dužan da bude pravedan i da odliše tom potom islama, kako bi bio uzor i primjer i tako reći magnet i za one koji nisu muslimani, da ih nešto povuče, je magnet ljepote islama, da i povuče u islam, pa da se oni zapitaju Allahuna ilmu Bože tragi šta je tu u, u tom čovjeku lijepo pa, da pokuca i da, da pokucana vrata islama i da ga onaj član možda i uputi tvojim sebedom jer ja bih voleo da mi više više razmišljeno a manje radimo. više razmišljeno a manje radim Zašto sam ovo rekao da više razmišljemo manje radimo. Naravno da sam naš život je rad, mi radimo. Ali nekad ovo je uključeno i nama kušdanicima da mi nekad malo i previše radimo, malo razmišljamo. E možda nas ste neki sa stvari i dobar do do mi što što nam je bilo zato što nismo razmišljali o našoj budućnosti. Nismo razmišljali o, o generacijama koji će dolaziti, nego nam je bio znači, suštinsko pitanje, e, esencijalno pitanje naših života bilo od čega ću preživjeti, kako ću živjeti, hoću otići na more, hoću se provesti, e, znači ovaj nalog. Međutim, nije bila razvijena svijest i nismo razmišljali. Evo i sad isto, i sad isto. E, sad se nameće ekonomska kriza, nameći se ekonomska kvita, mada ljudi mogu raditi, mogu biti zaposleni. Međutim, sistemski se radi da se namete, znači kriza, da ljudi dođu u takvu nestabilnu stanje u takvu situaciju, e, znači da moraju ili da radi znači, 24 sata dnevno, da budu sasvim zauziti. Kao što na zapadu, ljudi su raditi od dva, tri posla, e, ne, ne znaju više realno kako se zovu kako je prizme od tog umora i rata. To je faktički robovanje rob, dunjalog, a kada postanete robovanje dunjalog, onda vi nemate ne, ne vremena da razmišljate. Ni o svom gospodaru, ni o svojoj porodici, ni o svojoj djeci. Pa se onda pitaju, a, pa zašto mi dijete djete otišlo tamo, zašto mi je e, kćer otišla u diskoni. Jer mnogima, mnogima je e, preča kokoš nego njena kćerka. Ona zatvori ovakšan kokoš, a kćerka dođe u 12 sati, neće li 1 sat na večeri. I ono se ne boji, ne boji se vukova. Ja boji se da neće lisca obje kokuš, a za svojeg čir se ne boji vukova. E, zašto? Vidite da smo mi op, opterećeni tim poslom. Međutim, muslim, tim poslom od čega ću preživiti. A musliman vjernik je imun od tih stvari. Vidite? Musliman vjernik imun od tih stvari. Jer on zna kakva važna, ومن يتق الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ام هيك סלאדו שאנו בוי כספריצמה אונגה שתמול שאנו נדית קוניונגו שתמול זבנניו אלוהים שם נצ ومن يتوكل على الله فهو حسب ونعقول سأصل من الله جل شانه فهو دورنا نعش انه دورنا يأني ان مؤمن انه امون توك ستراح انه تعلم علما يقينا تكو ياسنو da će ga Allah lišanu obskrbiti načer i da će mu dati obskrbu kao što hrani onog mrava, kao što hrani onu pticu koja ujutru, koja ujutru osvane gladna, a omrkni sita. Pa kada je poslanik لَوْاَنْتُبْ تَوَكَلُونَ عَلَا اللَّهَ حَقَّ تَوَكُونَ Da se vi osmanete na Allah lišanu ist, istinskim tevakulom, istinskim osnovcem, Allah vas rani kao što hrani pticu koja osvane gladna, omrkni, omrkni sita. Na ne treba to čovjek da bude, ja, da shvatimo to sad u krajnosti, da kažemo Allah lješanu će mene obskrbiti, sad ljaču cjest i samo ću panet i nije ću ništa radit, čekajuću da me Allah lješanu obskrbi. Znači, to to nije ispravno Ma da i takve uh, možemo slobodno nazvati parazite. I ni Allah lješanu hrani. Znači, parazite koji su štetni, štetni društvu i Allah lješanu i takve hrani. Međutim, oni nisu... nisu pozitivni oni su ipak paraziti ja spomencu vam priču jednog čovjeka koji je učić a homa min dabatin fi al-ard illa ala zahir iskaha inni ma hiya lu redum stvorenja koji je rodi po zemlju atalla ushanu neč nečega uskredit a va njala mu mostaqarraha wa mustauda'aha ida ne zna gdje je mjesto gdje je njegov I on dano odlučio, kaže, evo ja ću danas otići u pustinju gdje nema nigdje nikoga i, o, i čekat ću da magla šta na uskreti. I on otišao u pustinju, u jednu našu, u tu, sjedio, sjedio, izgladnio, vidim nigdje, ništa ne pada s neba i od, od glava gdje on je svist, se pada on I tuda je prolazna jedna karavana, jedna... Karavana koja je nosila taj svoj trgovački teret i, i zapadala je naka kiša. Jedan od tih koji je bio u karavani kaže znam ja mjesto ovdje ćemo se skloniti dok ne pođe kiša. Dok ne pođe ovaj pa ćemo dalje nastaviti put. Kad su oni došli u tu pećinu, kad su došli u tu pećinu vide čuljek liži mrtavno. Kad su došli diže, ali bez svijest. On ga malo dadna mu vodi, napoje ga, dadna mu rane, on jeo sve. I e, kad je jeo, napio se, evo vidi ga oblavčanu poslao, poslao je hranu poslao. Jesu malo čekuo i on je svijestio, samo parazit je dobio svo, svoj komad. Sada ovaj njega, ovaj vođar, karavani je pita gdje bogati čovječ, reciti meni odkud ti je ovdje? i ovdje pečnik gdje nikog nije, što, što, što si ovdje? I onda on njima ispriča. Eto ja sam tako učio da budim ovdje, pa sam se zarekao, eto čekat ću da me Allah šanta. on kaže, deti Ivanova ono se približi me, a onda za danu oddala mi je jedan veliki šamar i kaže, jer tebe smo mi morali kaže, ovdje svrati, kaže, do sada bi bio na našoj <laughs> distanci. Kaže, ušte stari idemo. <laughs> E, tako, znači, vidite, e, ima, imao primjera i narodno imaju ljudi koji nisu u stanju, koji nisu u stanju, znači koji su siromašni, koji nisu u stanju da prođeđuju, ali oni imaju znači, pravo, imaju help u, u imecima, u imecima bogatih, u njimim Vidite kako Allah odredio među ljudima tu ljubav, znači odredio tu ljubav među bogatih i siromašnih, napravio taj bilans. Načni samo bogati i si romašni da ima nači da ovi Nego, i roguju sromač. Nego joaj siromašjo on, on zna, da će moaj bogati dio znači, da dio i medka. Nači da čsto jo njegavolii čua, njego imime, čva njekomerje da, čva njego ugućut, da ne biko napo je ja će mobaj dati zimetka. Načer on ni ustaju da privređi ne nači on naj. Po kažalo vi emvalim Ha li san o narom unimo i mema imaju pramo omi ko koji traže, ali mahvuni koji nisu ustajeni. Vidite, morate, kako smo rekli na počet, morate raditi stvari, raditi sistemski, ostaviti se na obavlje šanu, morate ustrajati, morate ustrajati. Sve što radite, ne mojte se previše, previše obterčavati, da previše stavite vreme na sva ređa, pa da poslije kratko prema pozustanete i da sve to ostavite, ovaj, nego pomalo. Nego pomalo koliko čovjek može, koliko čovjek može, znači da podnese i, i da podnese na se evo prvo ofarzulo pa pa na file, pa sumnjete, pa znači idi i to je to sistem usti polako. I u poslu, koji radite poslove, sve radite sistemski, oslonite se na vašu dešanu, očekujte pomoć od vašu dešanu, činite da ovo počučite, jer vaš gospodar vam voli kada do se vi obraćate kad tražite od njega. I on će, vas, on će vas zasigurno pomoći, pa ko će drugi pomoći na sam hvala lišanu, to jest ako nas hvala lišanu, neće pomoći. Evo, skoro sam čitao jednu priču o, o, o jednom velikom bogatašu iz Amerike, koji je o, o, prije, on priča taj sad prvi, prije nego što je postal bogat. Pa je Microsoft kompanija, kompjuterska kompanija, O, objavila konkurs za čistavča WC šolja i o, odvoda za kanalizaciju. I on odšlo, kod tamo godinje naprijemni, da se prijavi, da radi nešto, da ima neki posao. I on sad uzela od njega podatke, ime prizme, sve džestami. Na kraju ga pitaju, imaš li imel? Kožu, ne imam imel. Kako ti imaš imel? Mi o, ođeš da radiš u ovoj komputersnoj kompaniji, imaš imel? odpostaje ne mogli da plaćaju. I on izađe, izašao. Oni najše pred jednog prodavača jagode, jagoda i uzme kilogram jagoda od njega. Od tog prodavača. I ode kući i razdijeli te jagode na mali kesice, napravi i razdijeli i ode i pogledi proda i zaradi i on u um, uložio svoj novac, sam ja, oplotinovao. I tako, tako dok nije čovjek оформиo svoju firmu, imao kamione, sve postao bogataš i kad je stek velik metak znači vidite on čeka je pošto kapo kreno kad stek velik metak od nove osiguravajući kuća odno do da mu osiguraju njegov taj metak tu fabriku i sad on pišu njemu tamo naaj pišu sve on kaže dobro popisači on ja sve sad piše ime prizme sve sve sve I na kraju kaže, imaš ti e-mail, znaš. Kaže, ima, ne, ima. Kaže, ima, kaže, eh, kaže, ko kupioš ima da imaš e-mail, kova, da už to internetom, znaš. Kaže, da ima e-mail, kaže, bi opisaat kam ci stać, kaže, PCO, kaže, da ima e-mail, bi opisaat kam Tako da, čovjek, treba da, da, da ustroji, da se ostali na Allah ržanum i da puno nam očekuje Vidite, znači, kada radite, radite kao što su vas Habe radite. Radite ima Allah znači, sve stvari radite ima Allah I kada vas neko prevario, znači, nemoj da vam to ikada bude prepregava da kaže neću ja više nikom raditi. On me prevario, znači, neću ja loša djela, zapravite, neću ja loša djela, ne smiju vam biti prepregava u činjenju dobrih djela. Ako vas je neko prevario na svoju štetu, je prevario. Juhadu'unallahu walladine amanu, wama yakhda'una illa anfusahum wama yash'urun. Oni varaju Allah vjernike, ali oni sami sebe varaju, varaju Allahovom zakonitetom. Znaci, niko nije prevario, niko nije nikome nanio štetu, a da to se njemu nije vratilo, ja. Kema tudin kako zaraniš tako ćeš Zato, znači Vaš cilj je jemet, vaš cilj je Allahovo zadovoljstvo. Neka vam budu prioriteti da budete u izvanu svoje praćije, što je Ono koliko koliko svako može, svoju porod, prvenstveno svoju djecu, žene. Da znači neka vaše avlije budu, znači najljepše, da ga očistoču, mi je potom vaše kuće takođe. Da znači mi se mora, moramo se razdvojat, znači ako nas islam neće razdvajati, ako naš staljota iz islama kad poslanik et eto huro šatro imana čistoća tola vjere ako te principe ne budemo a, sprovodili u našim životima i ne budemo praktikovali ona šta je to onda šta to onda što nas što razlikuje od, od drugih šta je to znači ta lijep moral ta lijep ahlad vidite islam je rakulus znači E, svaku poru ljudskog života, znači to je jedina re, jedina vjera ili slavni religija, znači jedina vjera koja je prodavila, došla znači, u svaku poru ljudskog života, znači da rešava svaku poru ljudskog života, to je znači, znači univerzalna vjera, znači propisi propise znači za, za sve generacije do sudnjega dana. Znači prije su vjere bila, jel, bilo su samo za jedan period, za, za jedan narod, Ee znači prolazle i poslanicu imali Mujizelu samo jednom period. Samo jednom period. Mi imamo Kur'an koji je Mujizat do sudnjeg dana. Vidite to, to je Allahova neizvina blagolja. A još mnogi od nas drže Kur'an rafama. Mnogi drže Kur'an rafama samo tamo peški, to se ne smije dirati, ne smije. znači vidite koliko je to, to ta naša svijest o o islamu Nači, islam nije samo adet, djetova djetovanje, nana, islam je sistem, celokupni sistem ljudskog življenja. Nači, koji dotiče svaki svaku poru ljudskog života i reguliše odnose među ljudima. Nači, reguliše odnose među je, znači, ta, tako moramo shvatiti islam i to pokazivati, ovaj, našim tijelima, našim riječima. I moramo, znači, se sve svega on što je što je za Allah šemu za brani njegov poslanik sallallahu alejhi ve selle i nastaje da se pridržavamo onoga malo šamu onoliko koliko mi možemo znači ne odjednom sve znači uzeti i ono što mislim po mišljenjem mnogima nogima danas u svijetu i nama smano u Bosni fali to je ta a nedostatak tog sistema ili možda nedostatak poštivanja autoriteta ili možda bačkanje nečim što nije znači u našem domenima jer po sa islamskoj tradiciji ja, pominu to isti star mer talkum mala yani od je bi stvaro islam da se čovjek oni onoga što što garantuje što nije u nikovom doveru znači kada bi se svimi konsentstali na, na naš na naše poslo na naše poslove i kada bi ranim znači to u inađarješanu vidjeli bi, znači da stvari idu naprijed. Međutim kada čovjek ide na na viši strana, kad čovjek ide na viši strana, tada se njegova energia rastavlja. Razumite? Načini, moramo koncentrisati tu energiju u smijeh. Načemu čovjek ima zanešten, znači završio neki zanat, završio neki posao, fakultet, završio. Znači, on se mora usvieti u tome? I kod nas štamo je onajšano šta propis u tome, šta mu je dopušteno, šta mu je šta mu je zabranjeno. A sad neke stvari, znači, postavlja drugi princip, slonje FSL ahlan dhikri in kuntum mm la -hmm. Pitajte sposobni i učeni u nekoj oblasti, bilo u vjeri, bilo u građevini, bilo u medicini, bilo u porezu, nin pitajte Znači, pa se lahko glede vikri la kod to bila talemun, ako ne znate. Znači, ali počutim imaš problem, kad neko pita svemi govorim, pričam, ne znam, i ko zna in ko ne zna. In, da, e, to je naša slavnost, to je naša slavnost. Znači, ja, neko od nas znaju informaciju in odvijek, uvijek se moramo pridržavati to sistema, da stvari, Naci ko nisu u našem demo, domenu makar mi možda imaju neke površne informacije ovaj, da se mora opraćati uh, učenim sposobnimima koji su u tom u tom domenu i založenim potomcima koji imaju iskustvo i ovaj i videćemo da stvarno ide tu nabolje da stvarno nabolje uh, takođe i i u vjer znači po nekim po, po pitanju znači jer po pitanju knupisanje ili uijek uh, treba pitati učeni, oni koji su završili školu, oni koji se obrazovali, jer čovjek, jel, onaj dosta memes ela, dosta je pitanja koja koji mnogi postupaju po svom nahođenju, neće da pitaju ili uzimaju samo mišljenje dački koji kao i koji nema odgovora. Bač što e, nije nije dobro stvar, jer tu taktički do, do, do višije, znači sveši problema dovodi do problema što ti takvi kasni se raziču znači am kasni se raziču nepoštivanja poštivanje autoriteta ne poštivanje to dovodi znači dovodi do jednog do jednog rasula i nepostavljanje prioriteta vidi znači, da ode na sreda da ne postavlja prioriteta znači vi morate staviti ispred prioritete znači ne možete vi sada Razvaliti zajednicu radi, recimo, neki sitni, ali nekog pita, pitanja koje ne zaslužuje neku veliku